Розділ 2. Добре, дихай. Не варто впадати до диких висновків. Так, гравітація завелика. Візьми це до уваги і зроби розсудливі висновки. Я можу бути в центрифузі. Вона має бути справді чималою, проте земною гравітацією, що складає 1G, ви маєте змогу отримати подібну кімнату за умови кругового руху по колії, чи на кінці твердої перекладини, чи щось таке. Розпочніть обертання, додайте до центрову силу з земною гравітацією і можете отримати 15 метрів за секунду. Навіщо комусь потрібно створювати величезну центрифугу з лікарняними ліжками і лабораторією в ній? Я не знаю, чи взагалі це можливо. Наскільки великим має бути цей радіус? Як швидко обертатися? Думаю, що знаю, як розібратися. Мені потрібен точний акселерометр. Кидати речі зі столу і засікати час – це добре і достатньо, але тільки для грубих результатів. Тож цей метод не точніший за час мого натискання на кнопку годинника. Мені треба щось краще. І лише одна річ може виконати це завдання – невеликий шматок струни. Я почав шукати у лабораторних шафах. За декілька хвилин половина шухляд виявилася відкритою, і будь-яке з можливого начиння лабораторія, окрім струни, знайдено. Я вже було майже покинув цю справу, аж ось знайшов котушку нейлонової нитки. «Ура!» Я розмотав декілька футів і перекусив зубами. З одного боку зав'язав петлю, а інший прив'язав за кінець рулетки. В експерименті в рулетці відведена роль вантажу. Тепер мені треба просто на щось повісити нитку. Я підвів голову до Люка над собою. видерся драбиною, легше, ніж будь-коли, і зачепив петельку за ручку Люка. Потім дозволив вазі рулетки натягнути нитку. Я отримав маятник. Цікава штука про маятник. Час, який йому потрібен, щоб колуватися вперед і назад – період. Не змінюється, яка б ширина коливань не була. Він може колуватися швидше і швидше, залежить від енергії. Але період лишається тим самим. В цьому полягає перевага механічного годинника. Період обмеженого лише двома факторами – довжиною маятника і гравітацією. Я відвів маятник в один бік. Відпустив і увімкнув секундомір, почавши підраховувати цикли. Великого задоволення в цьому не було. Я майже заснув, але втримався. Коли я відміряв 10 хвилин, маятник ледь коливався, тож на мій погляд цього вистачило. Загальний підсумок – 346 повних циклів за рівно 10 хвилин. Переходимо до другої фази. Я виміряв відстань від люка до підлоги – 10 футів. Спустився вниз до спальні, і знову драбина не стала проблемою. Я почувався тепер значно краще. Їжа робить дива. Як вас звати? Я огладів свою простирадлову тогу. Я великий філософ Пендулус. Невірно. Я повісив маятник на одну з роборук. Хочеться вірити, що там вона трохи побуде. Поглядом виміряв відстань від механічної долоні до стелі. Хай буде метр. Мій маятник тепер на 4,5 метри нижче, аніж перший раз. Я повторив експеримент. Десять хвилин на таймері, і повні цикли пораховано. Результат – 346 циклів. Той самий, що і вище по сходах. Божечки. Штука в тому, що в центрифузі, чим далі від центру, тим більше буде децентрова сила. Це значить, що якби я був у центрифузі, гравітація тут унизу була б вищою, ніж вища по драбині. А вона не була. Ну, як мінімум, різниця не настільки помітна, щоб вплинути на маятник. Але що як я у справді великій центрифузі? Настільки великі, що різниця у силі між тут і лабораторією настільки мала, що не змінює кількість циклів маятника. Давайте глянемо: формула для маятника і формула від центрової сили. Чекай, я не маю справжньої сили. Просто пораховані цикли, тож там впливає ще один X-фактор. Це насправді дуже повчальна проблема. Ручку я мав, а от паперу катма. Гаразд, в мене є стіни. Після численних стінних записок в'язня я отримав відповідь на своє питання. Припустимо, я на Землі і в центрифузі. Це може означати, що центрифуга забезпечує якусь силу, а решту додає планета. Відповідно до моїх розрахунків, ось вони на стіні, ця центрифуга повинна мати радіус 700 метрів, що складає майже півмилі, і обертається на швидкості 88 метрів за секунду, майже 200 миль за годину. Хм, коли займаюся наукою, то мислю в основному в метричній системі. Цікаво. Але ж так більшість науковців робить, так? Навіть ті з них, що виросли в Штатах. Так чи інакше, проте це мала би бути найбільша центрифуга з тих, що коли небудь були побудовані. А навіщо комусь їх будувати? До того ж, щось таке мало би бути гучним, як капець. Свистіти в повітрі на швидкості 200 миль на годину. Як мінімум, тут мала би бути хоч якась турбулентність. Це якщо не згадувати про шум вітру. Я не чув і не відчував нічого подібного. Це вже робиться дивним. Ну, гаразд. А якщо я у космосі? Турбулентності і вітру там не мало би бути, та центрифуга мала би бути ще більшою і швидшою, тому що не було б такої помічної гравітації. Більше математики та більше малюнків на стіні. Радіус має складати 1280 метрів. Майже миля. Ніщо, ніде, навіть близьке за розмірами, не було побудовано для космосу. Отже, я не в центрифузі. Я не на Землі. Інша планета? Але в Сонячній системі не існувало жодної планети супутника чи астероїду з такою сильною гравітацією. Земля – це найбільшість твердих об'єктів в цілій системі. Природньо газові гіганти більше, але якщо я не в кулі, яку гонить вітром в атмосфері Юпітеру, значить я більш ніде не можу перебувати під дією такої сили. Звідки я ці всі штуки знаю? Просто знаю. Вся інформація, якою я послуговувався увесь час, відчувалась як друга натура. Можливо, я астроном чи планетолог. Можливо, я працюю на НАСА чи ЄКа. Чи я зустрічався з Марісою щовівторка увечері на пиво і стейк у закладі Мерфі на Гов-стріт. Завжди о 18.00, через те, що персонал нас знав, то нам завжди давали той самий стіл. Ми зустрічалися майже 20 років тому в аспірантурі. Вона тоді зустрічалася з моїм сусідом по кімнаті. Їх відносини, як і у більшості аспірантів, були катастрофічними, і вони розбіглися за три місяці. Але ми з нею лишилися добрими друзями. Хазяїн, побачивши мене, посміхнувся і вказав пальцем в бік звичного стола. Я пробрався до Маріси через кітчевий декор. Перед нею стояла пара пустих низьких склянок і одна повна в руці. Певно, вона почала раненько. «Розминаєшся?» – запитав я, вмощуючись. Вона опустила очі, гріючи склянку в руках. «Аго, що трапилось?» – вона ковтнула віскі. «Кепський день на роботі», – я махнув в офіціанці. Вона кивнула, але навіть не підійшла. Вона була в курсі, що я хочу рибай середнього просмаження, картопляне пюре і пінту Гіннеса. Одне і те саме я замовляв кожнісінького тижня. «Наскільки кепським він може бути?» – запитав я. «Тепленьке місце в департаменті освіти. В тебе ж, певно, скільки? Двадцять днів відпустки? Тобто тобі просто треба відсіжувати там щодня і класти грошики в кишеню, так?» І знову жодного хохотіння. Нічого. «Та годі вже!» – не вгавав я. «Хто вже напудав тобі в рисові пластівці?» «Ти ж в курсі про лінію Петрової?» – вона зітхнула. «Так». «Якась цікава таємниця. Я вважаю, що це сонячне випромінювання. Венера не має магнітного поля, але позитивно заряджені частинки можуть там пролітати, бо вони електрично нейтральні». «Ні», – відказала Маріса. «Це ще щось. Ми точно не знаємо, що. Але це ще щось. Байдуже. Ну, моїсти стейк». «Камон, Марісо, ну кажи вже», – пирхнув я. «Що з тобою не так?» «А чому би і ні?» – відкинула вона вагання. «Ти і так все від президента почуєш за дванадцять годин». Президента? перепитав я. Сполучених Штатів. Вона ще ковтнула віски. Ти чув про Аматерасу. Це японський зонд для дослідження сонця. Звісно, підтвердив я. Джакса. Агентство аерокосмічних досліджень Японії. Примітка перекладача. Отримало від нього деякі неймовірні дані. Він насправді дуже точний. Наразі перебуває на орбіті Сонця, на півдорозі між Меркурієм і Венерою. Там 20 різних інструментів на борту які. Так, я в курсі. Гаразд. – сказала вона. – Згідно з їх даними, вихідна потужність сонця падає. – То що? – я знизав плечима. – Ми зараз на якій частині сонячного циклу знаходимось? – вона похитала головою. – Це не річний цикл. Це щось інше. Джекса взяло цикл до уваги. Тренд зниження лишається. Вони кажуть, що сонце на один сотий відсоток менш яскраве, ніж має бути. – Добре, цікаво. Але це не варте трьох чарок перед вечерєю. «Я теж так подумала», – моя співрозмовниця стисла губи. «Але вони вважають, що показники ростуть, і темпи зростання збільшуються. Це якийсь тип експонентних втрат, які вони завдяки їх неймовірно чутливим інструментам помітили дуже-дуже рано». Я відкинувся на диванчик. «Ну, я не знаю, Марісо. Помітити експонентну прогресію так зарані виглядає дуже малоімовірним. Але гаразд, скажімо, вчені з Джакса мають рацію. Куди дівається енергія?» «В лінію Петрова. ЛП». «А?» Японці довго і уважно розглядали ЛП і повідомили, що вона робиться яскравішою в стільки ж разів, скільки тьменіє сонце. Так чи сяк, щоб це не було, але ЛП краде енергію у сонця. Вона дістала з сумочки хмару паперів і виклала їх на стіл. Було схоже на купу графіків і таблиць. Вона покопалася, в них потім знайшла, що шукала і штовхнула мені. По іксу було вказано час, по ігреку втрати світності. Лінія виявилась експонентною, будьте певні. Це не може бути вірним сказав я. Все там вірно. За наступні 9 років вихід сонця зменшиться на повний відсоток. За 20 років це значення досягне 5. Це погано. Це справді погано. Я вирішився на графік. Але ж це означатиме льодовиковий період, на кшталт... прямо зараз. Чистисінький льодовиковий період. Еш, як мінімум. Загибель рослин, масовий голод, я навіть не можу уявити ще щось. Я похитав головою. Як взагалі можливі раптові зміни на сонці? Це ж холера-зірка. Зірками такі речі так швидко не трапляються. Зміни тривають мільйони років, а не десятки. Та годі вже, ти ж в курсі. Ні, не в курсі. Думала, що в курсі. Тепер я знаю лише те, що сонце вмирає. Сказала вона. Я не знаю чому і не знаю, що ми можемо з цим поробити. Але я знаю, що воно вмирає. Як... Я підняв брови. Вона перехилила рештки випивки. Президент звертатиметься до нації завтра зранку. Я думаю, що вони домовилися з іншими світовими лідерами, щоб зробити об'яву в один час. Офіціант поставив мій Гінес. Ось, сер, стейк на підході. Мені ще візки, попросила Маріса. Давайте дві, докинув я. Я моргнув Ще один спалах пам'яті. Чи це правда? Чи це випадкові спогади про те, як я спілкувався з людиною, що потрапила у вир фальшивої теорії апокаліпсису? Ні, це справжнє. Я вжахнувся лише від одного натяку на це. Отже, не просто раптовий переляк. Це затишний, комфортний страх з власним місцем за столом. Я відчував його вже давно. Це справді так. Сонце помирає. І я в цьому якось заплутаний. Не просто як рядовий громадянин Землі, що помре разом з усіма, я активно замішаний. Тут неявне почуття відповідальності. Я все ще не пам'ятаю власного імені, але в пам'яті сплили випадкові біти інформації стосовно проблеми Петрової. Я просто це знав. Моя підсвідомість має пріоритети, і подібні прояви гостро на цьому наголошують. Я вважаю, що моя робота – розв'язати проблеми Петрової. У маленькій лабі, з у того, у з простирадла, без жодної ідеї, хто є насправді, і без жодної допомоги, окрім комп'ютера з олією замість мозку і пари муміфікованих співкімнатників. Мій зір затуманився. Витер очі. Сльози. Я не можу... Я не можу пригадати їх імена. Але вони були моїми друзями. Моїми товаріщами. Лише зараз я до Петра, що давно не повертався до них обличчям. Я робив усе, що міг, аби тримати їх поза моїм поглядом. Дерся на стіну, як скажений, лишивши позади трупи людей, про яких турбувався. А тепер відразу минуло. Я повернувся, аби подивитися на них. Хлипнув. Це сталося без попередження. Я пригадав шматочки і частинки всі одразу. Вона була веселою, завжди моторна до жартів. Він був професіоналом зі сталевими нервами. Думаю, він був військовим і абсолютно точно нашим лідером. Я впав на підлогу і обхопив голову руками. Я не міг нічого втримати. Я плакав, як дитина. Між нами було щось більше за дружбу. Але і слово «команда» не зовсім підходить також. Це воно було на кінчику язика. Нарешті слово прослизнуло у мою свідомість. Екіпаж. Ми були екіпажем. І все, що лишилося – це я один. Це космічний корабель. Тепер я це знаю. Я не знаю, як на ньому з'явилася гравітація, але це космічний корабель. Все почало ставати на свої місця. Ми не були хворі. Ми були в анабіозі. Але ці ліжка – не магічні камери заморожування, як у кіно. Ніякі особливі технології тут не застосовувалися. Я думаю, що ми перебували в медичній комі. Трубки живлення, внутрішньосудинні, дихальні маски, постійний медичний догляд – все, що потребують тіла. Ці руки, можливо, замінювали простирадла, перевертали нас, щоб уникнути пролежнів, і виконували все, що і зазвичай виконував персонал відділення інтенсивної терапії. І ми лишалися у формі. Електроди по всьому тілу, щоб стимулювати рух м'язів, купа вправ. Але врешті-решт кома небезпечна. Дуже небезпечна. Лише я один вижив, а замість місків у мене пюре. Я підійшов до жінки. Від споглядання її мені полегшило. Можливо, від почуття вдоволення, або це просто був спокій, що приходить після приступу сліз. В муміях не було трубок, жодного обладнання для моніторингу. На її шкірясному зап'ястку був маленький отвір, там, де було внутрішнє венне, напевно. Тож дірочка ніколи не зажила. «В хазяйстві все знадобиться», – спробував вгадати я. «Немає сенсу витрачати ресурси на мертвих людей. Все більше для вцілілих». Іншими словами, більше для мене. Я зробив глибокий вдих і поволі видихнув. Я маю бути спокійним. Я маю мислити ясно. Я щойно чимало пригадав мій екіпаж певні аспекти їх особистостей, те, що я на борту космічного корабля. Я з'їду з глузу від цього пізніше. Штука в тому, що мені прибуває пам'ять, і прибуваємо на типу тоді, коли потрібно, а не через випадкові інтервали. Я хотів на цьому зосередитись. Проте жаль був занадто сильним. Їжте. Сказав комп'ютер. В центрі стелі відкрилася панель, і звідти випала туба з їжею. Одна з роборуку хопила її і поклала на моє ліжко. Позначка була наступна. День перший, прийом їжі два. Не було настрою для перекусу, але варто було мені побачити тубу, як у животі заборчало. Яким би не був мій психічний стан, моє тіло мало потреби. Відкрив ємність і вити з пасту до рота. Маю визнати ще одне неймовірне відчуття смаку. Я думаю, це була курча з нотками овочів. Жодної текстури, це ж їжа для немовлят, але трохи густіша за попередню. Це все заради того, щоб призвичаїти мою травну систему до твердої їжі знову. Вода? спитав я з повним ротом. Панель на стелі відкрилася знову, цього разу з металевим циліндром. Рука піднесла його мені. Текст на лискучому боці значив питна вода. Я відкрутив верхню частину, і, звісно, там була вода. Сьорбнув кімнатної температури, немає смаку. Певно, дистильована і демінералізована, Але вода – це вода. Покінчив з решками обіду. Туалетом я ще не користувався, але з часом він стане у нагоді. На підлогу краще не мучитися. Туалет? – поцікавився я. Панель на стіні крутнулася по осі, і з'явився металевий стільчак. Він був прямо на стіні, як у тюремній камері. Я роздивився уважніше. Там були кнопки і інші штуки. Там, певно, у чаші вакуумна труба. І води немає. Я думаю, що це туалет для нульової гравітації, модифікований для використання при наявності тяжіння. Навіщо це робити? Що ж, туалет у відбій. Стіна знову крутнулася. Туалет зник. Гаразд. Я непогано поїв. Ставлення до всього дещо поліпшилося. Їжа в цьому винна. Мені треба зосередитись на чомусь позитивному. Я живий. Щоб не вбило моїх друзів, оминуло мене. Я на космічному кораблі, деталі мені невідомі, проте мені відомо, що я на борту, і корабель справний. Ще й мій психічний стан покращився. Це вже точно. Схрестивши ноги, я вмостився на підлозі. Час проактивних кроків. Столив по віки і дозволив свідомості міркувати самостійно. Я хотів пригадати щось, будь-що, на вимогу. Неважливо, що саме. Мені хотілося це ініціювати. Давайте подивимось, що вийде. Почав з того, що робить мене щасливим. Мені подобається наука. Отже, мол, мені варто думати про космос та на науку і подивимося, що станеться. Я дістаю з микрохвильовки гарячущі спагеті, щоб поїсти перед телевізором і вмочуюсь на дивані. Знімаю пластикову покришку, щоб вийшла пара. Вмикаю звук в телевізорі і слухаю пряме включення. Декілька співробітників і пара друзів запрошували подивитися з ними, але я не хотів провести увесь вечір, відповідаючи на питання. Хотілося просто спокійно переглянути. Це була подія в історії людства, яку дивилися найбільше людей у світі. Більша, ніж висадку на місяць. Більша, ніж будь-який з фіналів Кубку світу. Кожна мережа, кожен стрімінговий сервіс, новинний сайт, кожен канал локального телебачення показував одне і те саме – пряму трансляцію з НАСА. Репортерка стояла з літнім чоловіком на галереї ЦУПу. Позаду них чоловіки і жінки у синіх футболках були зосереджені на терміналах. «Я Сандра Еліас», – почала вона. «Я зараз знаходжуся в лабораторії реактивного руху в Пасадені, Каліфорнія. Тут зі мною доктор Браун, голова планетології в НАСА». Вона повернулася до науковця. Доктора, який наразі наш статус?» Браун прочистив горло. «Дев'яносто хвилин тому ми отримали підтвердження, що Арклайт успішно перейшов на орбіту навколо Венери. Зараз ми просто чекаємо першої порції даних». Рік після повідомлення Джакса щодо проблеми Петрова видався пекельним. Але дослідження за дослідженням підтвердило їх знахідку. Годинник цокає, і світ має розібратися у тому, що відбувається. Так народився проєкт ArcLight. Обставини жахали, та сам проєкт був неймовірним. Мій внутрішній ботан не міг бути корисним, але дуже радів. «Арклайт» був найдорожчим з усіх коли небудь побудованих безпілотних космічних апаратів. Світ потребував відповідей, і панькатися часу не було. Зазвичай, коли ви просите космічну агенцію відправити зонд на Венеру, менш ніж за рік, вони розрогочаться вам в обличчя. Але з безлімітним бюджетом ви можете творити неймовірні речі. Сполучені Штати, Європейський Союз, Китай, Індія, Японія і Московія всі допомагали покривати витрати. «Розкажіть нам про Венеру», – попрохала репортерка. «Чому це так складно?» «Головна проблема – це паливо». Сказав планетолог. Є особливі стартові вікна, під час яких межпланетні мандрівки потребують мінімальної кількості палива. Але ми навіть не поряд такого вікна Земля Венера. Отже, щоб Арклайт туди дістався, ми потребуємо значно більше палива. Тобто це питання невдалого часу? Поцікавилася репортерка. Я думаю, що будь-який час для потемніння Сонця буде невдалим. Влучно. Прошу, продовжуйте. Венера у порівнянні з Землею рухається значно швидше, отже треба ще більше палива просто щоб її упіймати. Навіть за ідеальних умов для подорожі до Венери треба більше палива, аніж для подорожі на Марс. Неймовірно, неймовірно. Отже, докторе, деякі люди задають таке питання: чому зачіпатися з планетою? Лінія Петрова широка, вигнута дугою від Сонця і до Венери, чому б не десь посередині? Тому що лінія Петрова і там найширша шириною власне з планету, і ми маємо змогу використати тяжіння Венери нам на користь. Арклайт для збору матеріалу з лінії Петрової зробить 12 обертів довкола Венери. На вашу думку, що це за матеріал? Ми не знаємо, відповів Браун. Взагалі. Але скоро ми отримаємо відповідь. Як тільки апарат зробить перший оберт, він назбирає достатньо матеріалу для бортової аналітичної лабораторії. А на які знання ми можемо очікувати сьогодні вночі? На не дуже досконалі. Бортова лабораторія достатньо скромна. Просто мікроскоп з великим збільшенням і рентгенівський спектрограф. Справжнє завдання місії – привести зразки. Знадобиться ще три місяці для того, щоб Арклай повернувся з цими зразками. Лабораторія – це запасний варіант отримання даних на той випадок, якщо відбудеться збій при поверненні. Як завжди, все добре сплановано, доктор Браун. Це те, чим ми займаємось. Радісний вигук пролунав з-за спини жінки. Я чую. Вона припнулася, щоб шум затих. «Я чую, що перший обліт завершено, і тепер почали надходити дані». Головний екран центру керування змінився на чорно-біле зображення. В основному картинка була сірою, з чорними крапками, розкиданими тут і там. Докторе, на що ми дивимося?» – прозвучав голос репортерки. «Це з бортового мікроскопу», – відказав Браун. «Збільшення складає 10 тисяч разів. Ці чорні крапки приблизно 10 мікронів у діаметрі». «Ці крапки – це те, що ми шукали?» Ми не можемо бути впевненими, це можуть бути просто частинки пилу. Будь-яке велике джерело гравітації на кшталт планети має оточення з пилу». «Що за хуйня?» – почувся голос за камери. Декілька людей за терміналами роззявили роти. репортерка захохотіла. «Висока культура тут, Велерер. Ми працюємо наживо, тож пробачте за можливі...» «О, Боже!» – сказав Браун. На великому екрані з'явилися нові зображення. Одне за одним. Всі майже однакові. Майже. Репортерка дивилася на зображення. «Ці частинки що, рухаються?» Зображення послідовно змінювалися і демонстрували, як чорні крапки деформувалися і рухалися в своєму середовищі. Жінка прочистила горло і видала те, що більшість визнала б завидатне применшення століття. «Вони схожі на дрібних мікробів, чи не так?» «Телеметрія!» – вигукнув доктор Браун. Якесь ворушиння у зонді!» «Вже перевірено!» – відповів чийсь голос. «Жодних ворушинь!» Якісь послідовності в напрямку руху при сотні? запитав керівник. Що, що можна пояснити зовнішньою силою, магнетизм, наприклад, статична електрика, в кімнаті запала тиша. Хто небудь, продовжив Браун, моя вилка впала прямо в спагеті. Це що, справді чужинське життя? Я справді настільки щасливчик? Жити у часи, коли людство вперше відкрило позаземне життя. Ого. Тобто проблеми Петрової все ще жахає, але ого, чужинці? Це можуть бути чужинці. Я не можу дочекатися поговорити про це з дітьми завтра. «Кутова аномалія», – почувся голос комп'ютера. Дідько, роздратовано сказав я, – «я вже майже був там. Я майже згадав себе». «Кутова аномалія», – повторив комп'ютер. Я розкрився і став на ноги. За мою недовгу взаємодію з ним, комп'ютер, здається, отримав розуміння того, що я вимовляю. Типу Сірі чи Алекси, тож я почав говорити, як говорив з ними. Комп'ютер, що таке кутова аномалія? Кутова аномалія – об'єкт або тіло, яке визначене як критичне і не знаходиться під очікуваним кутом як мінімум одну десятку радіана. Чому це тіло аномальне? Кутова аномалія. Не сильно допомогло. Я на кораблі, тож це, певно, щось з навігацією. Це недобре. Як я взагалі можу керувати цією штукою? Я не бачу нічого, щоб нагадувало пульт керування космічним кораблем. Не те, щоб я мав уяву, як він має виглядати. Проте я поки що відкрив кімнату коматозників і лабораторію. Той інший люк в лабі, той, що веде далі, це, певно, важливо. Це не мов бути у відеогрі. Обстежити територію, поки не знайдеш зачинені двері, а потім шукаєш ключ. Але замість обшукувати книжкові полиці і бляшанки на смітнику, я маю поритися у власній свідомості. Тому що ключ – це моє власне ім'я. Комп'ютер не є нерозумним. Якщо я не можу пригадати власне ім'я, мені, певно, не можна перебувати у інших приміщеннях. Я спустився до своєї койки і ліг на спину. З острахом поглянув на механічні руки, проте вони не ворушились. Думаю, що комп'ютер наразі задоволений моєю самодостатністю. Стулив повік і зосередився на тому проблиску пам'яті. В голові все, що стояв туман із шматочків і частинок інформації. Це як дивитися на старе пошкоджене фото. Я в своєму будинку ні, квартирі. В мене є квартира. Вона охайна, хоча й невеличка. На стіні картина з лінією горизонту у Сан-Франциско. Стратив. Я і так знаю, що живу у Сан-Франциско. Переді мною на кавовому столику спагетті для микрохвильовки від кухні Ліни. Спагетті. Тепло ще не розподілилося, тож поряд з місцинами майже мерзлих спагетин були такі, що, не мов, плазма опікали язик. Але я все одно їв, бо, певно, був голодним. Я дивлюся нас в телевізорі. Я бачу всі ті штуки з попереднього спалаху пам'яті. Перша реакція. Я в захваті. Чи може це бути позаземним життям? Я не можу дочекатися, щоб розповісти дітям. В мене є діти? Це кімната холостяка, в якій холостяк споживає холостяцьке їду. Я не бачу навколо нічого жіночого взагалі. Нічого, що натякало б на жінку в моєму житті. Я розлучений? Гей? Так чи сяк, але жодного натяку, що тут живуть діти. Ні іграшок, ні дитячих малюнків на стінах чи полицях, нічого. І місце занадто чисте. Діти перевертають усе догори дном, особливо коли починають жувати гумку. Всі вони проходять через гумковий перевод, ну, як мінімум багато з них, і лишають їх усюди. Звідки я це знаю? Мені подобаються діти. Нічого. Просто відчуття. Але вони мені до вподоби, вони круті, з ними весело тусити. Отже, я холостий, 30-річний чоловік, який самотньо живе у маленькій квартирці. Дітей в мене немає, але я дуже люблю дітей. Не подобається мені такий хід думок. Вчитель. Я шкільний вчитель. Тепер я це згадав. О, дякувати Богу. Я вчитель.